Свого часу він відступився від курсунського володаря на користь Володимира Святославича. Тепер від Ярослава на користь Болеслава. В обозі останнього він і пішов із Києва, як колись прийшов до нього в обозі Володимира. Звичайно, можна думати, що Анастас керувався у даному уразі поняттями честі. Він присягався на вірність полку і не бажав служити Ярославу котрого міг вважати усурпатором Київського престолу. Але тоді важко пояснити його відхід із Києва разом з Болеславом, адже великим київським князем у цей час вже був не Ярослав, а Святополк. Напевно, все-таки Анастас керувався не принципами, а інстинктами – він відчував, що Святополк не втримається довго у Києві, а в разі повернення Ярослава йому доведеться відповідати за сподіяне. Отож, і обрав собі нового покровителя. з Святополком увійшли в Київ 14 серпня 1018 року. Швидкість, з якої союзники оволоділи столицею Росії – та окупували частину руської території, Титмар пояснює почасти страхом перед загоном саксонських воїнів, почасти популярністю Святополка серед населення. Місто Київ прийняло Болеслава і сеньора свого Святополка, який тривалий час був відсутній. Далі Титмар дає характеристику Києву. У великому місті столиці цієї держави було понад 400 церков, 8 ринків і незвичайна кількість народу, котрий, як і вся ця область, складається з утікачів-рабів, які збиралися сюди звідусіль і досить проворних данів. Воно виявляло перед тим постійний супротив печенігам, які завдавали багато шкоди і підкоряли собі. Інших. Повністю довіряти свідченням Титмара, очевидно, не слід, особливо стосовно прихильності населення до Святополка. Кияни, як і жителі інших руських міст, могли прихильно зустрічати союзників не тому, що один із них Святополк був серед них популярний, а тому, що на їхньому боці в даному випадку була сила. Доволі швидко їм доведеться розчаруватися в переможцях і, очевидно, розкаятися за свою зраду. Болеслав поводився в Києві як брутальний завойовник. Наказав розквартирувати своє військо по містах на покорм, де його воїни чинили насильство. Предславу, руки якої домагався раніше, він зробив своєю наложницею. І тоді Боліслав, положи себе на ложе перед Славу, тщерь Володімірову, сестру Ярославлю. Це була, очевидно, помста за покривджену честь, відмову київського князя віддати за нього свою сестру. 4 четвертий літопис відзначив, що Болеслав таким чином постарався боляче образити руську князівську династію. Аналогічно пояснив цю ситуацію і польський хроніст Гал Анонім. Згідно з ним дочка Володимира з'єдналася із Болеславом, незаконним шлюбом, але ще один раз як налужниця, щоб тим самим була відплачена образа, завдана нашому народу. Натомість Тітмар Мерзербурський пише про Предславу як про дружину Болеслава. Справді, коли Предслава була потрібна польському князю як наложниця на один лише раз, то навіщо б він забрав її з собою до Польщі, як про це дружно повідомляють Новгородський четвертий і Софійський перші літописи. У Києві, за повідомленням Титмара, Болеславу дісталися незлічені скарби більшу частину з яких він розділив між союзниками та соратниками, а іншу відправив до себе на батьківщину. Руський літописець повідомляє, що така поведінка завойовників спричинила сильне невдоволення населення, котре повстало.